Aquí comienza Onda Libre. un programa més de Onda Libre a Radio Contrabanda al 92.4 de la FM de Barcelona. Estem a 4 de desembre i són les 12 i 4 minutets. Comencem durant les dades del programa. Uh, per poder-lo escoltar, ja ho hem dit, és el 91.4 de la FM de Barcelona, tots els diumenges en directe a partir de les 12 del migdia, amb remissió els dimarts a partir de la 1. Per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, només teniu que adreçar-vos a la plana web de la ràdio www.contrabanda.org i allà hi trobareu l'enjaç per la missió online, és a dir, per internet a la resta del planeta. Les vies de contacte amb el programa són o bé trucant en directe al 9-3-317-7366, 3 317 7366 73 o bé al llarg de la setmana al mail del programa ondelibre1917 arroba yahoo.es i 1917 en números. També podeu consultar el nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com on no només podreu eh, deixar els vostres comentaris sinó que també eh, podreu recuperar, és a dir, tornar a escoltar programes antics d'aquest, al vostre programa que anem penjant d'una forma més o menys regular. I bé, sense més preàmbuls, ja comencem el programa amb una cançoneta per escalfar motors i després ja us diem quins són els continguts del programa d'avui. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Això és Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. You can't ever come continguts eh, seran evidentment parlarem del tema de Palestina eh, ens hauria agradat trobar algú de la casa de Palestina segurament per la setmana que ve ja tindré material eh, de so, ja sigui en entrevista perquè pugui venir aquí algú referent a tot el tema de Palestina la veritat és que ara les coses estan massa mogudes, massa calentes vull dir, em sembla que si no ha sigut aquesta matinada Eh, quan ja ha començat la intervenció terrestre amb tancs a la franja de Gaza. Eh, després d'això, evidentment, que parlarem, farem una lectura d'un un manifest que ja està comunicat, està, donarem totes les convocatòries que es pensen fer, estan programades, una aquesta mateixa tarda, a una altra concentració. A banda de la que ve, va haver-hi el, el divendres, a, doncs una... Eh, avui mateix, a les 8, a plaça Sant Jaume igualment, doncs un a part d'això, que evidentment és actualitat i per tot el que, el que ens toca de prop, en quant a, en quant a agressió imperialista, justa causa d'un polvo oprimit, etc etc, el que té que veure amb moviments d'alliberació... Bueno. I, evidentment, des d'un punt de vista, encara que fos només humanista, o des d'un punt humà, no?, la massa crec que està patint el poble palestí, doncs ja ja ens hagués interessat parlar-ho, portar-ho i, i conscienciar la gent des de l'oportunitat que ens ofereixen aquests micros de Ràdio Contrabanda. Bé, l'altre és un tema que ja teníem pensat de fa temps, que era anar a buscar la gent de la trobada alternativa de Nou Barris per poder-los fer una entrevista. Eh, és una experiència la de trobada alternativa de Nou Barris, que funciona com una plataforma eh, unitària ja ho explicarà millor el, el company que ens va amablement es va oferir a contestar-nos les, les preguntes eh, que vam formular-li sobre Quins eren els objectius, com funcionaven i, i com s'havia format aquella trobada, aquesta, aquella no, aquesta trobada alternativa que aplega diferents col·lectius i, i diferents persones procedents de cultures polítiques afins en un mateix, en, bueno, diferents però afins en molts punts i trobo que això és la trobada alternativa. Un pas important, això és una valoració que fem nosaltres de cara a la necessària unitat en temps de necessària unitat per part de l'esquerra de combat, l'esquerra que està al carrer eh, de cara doncs, al nou cicle de lluites que s'obre en tota crisi de capitalisme no? en tota crisi del capitalisme s'obriran noves lluites hi haurà noves subjectes socials que es veuran afectats per aquesta crisi i bé, la unitat des de la base perquè a més això és un altre punt positiu que té la trobada alternativa sinó que no és feta per una decisió de les direccions de cada col·lectiu sinó que és una iniciativa de base doncs eh, és aquest punt de confluència i de unitat que trobem eh, un grat estimulant i que obre punts d'esperança a llums eh, en la que pot ser, doncs això, el camí cap a una transformació social des de la base. Bé, dit això, Déu meu que m'enroyo. Donc aquests seran els dos temes d'avui. Eh, començarem amb el tema de la trobada alternativa, que són uns 21 minuts eh, justos d'entrevista. De, Uh, I després encetarerem tot el tema de Palestina, des del punt de vista d'informatiu i de la resposta que s' està donant aquí a Catalunya a partir de la Casa Palestina. Podríem començar, doncs, així, parlant de què és la trobada alternativa de Nou Barris, fent-ne cinc cèntims, eh, llegint el propi, el propi, perdó, el propi Wikipèdia, el que ells mateixos han penjat al Wikipedia com a entrada d'explicació de, de lo que és la trobada alternativa de Nou Barris. És un espai polític d'esquerres si es defineixen, obert i assembleari construït al juny de 2008 amb l'objectiu de fer créixer els moviments socials i promoure la democràcia participativa al districte de Nou Barris. No s'ha de confondre amb cap candidatura ni partit polític. La trobada alternativa de Nou Barris no té aspiracions electorals. És un projecte de base que té la voluntat de portar la política al terrer, al carrer tal com s'esmenta en el manifest fundacional. Busca obrir nous espais veïnals de participació i reivindicació davant d'una ciutat caracteritzada per l'evident distància que actualment hi ha entre la política institucional i la gent dels barris. Aquest espai viu dues etapes. La primera comença al gener del 2007 i acaba amb l'Assemblea Constituent el 14 de juny, de 2008, data en la que comença aquesta segona etapa, en la qual ells estan inserits bé, doncs eh, jo no em vull embolicar més ja deixo directament la paraula al company de la trobada alternativa perquè ell mateix ens expliqui de què fa i què vol aconseguir aquest espai de confluència d'esquerres al barri, a eh, Nou Barris eh, al barri de Nou Barris eh, és una mica redundant, però bueno, és així el barri de Nou Barris us deixem amb aquesta entrevista. Recordeu, esteu a Onda Libre, al 91.4 de la l'AFM, a Ràdio Contrabanda. Després de l'entrevista, seguim amb el programa i començarem ja amb el tema de Palestina. Doncs abans de, de posar-vos l'entrevista, una cançoneta i ja directament sonarà l'entrevista amb, amb, amb el company de Trobada Alternativa. programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a 3 www.espaialliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa envieu un mail a ondelibre1917 arroba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 much more Lost my appetite I just can't eat And when I hold my eyes that night can't get to see Don't know what it is on me, but I thank the girl you see Ain't complaining, ain't complaining baby, no Cosmic feelings up and down my spine Radiating from your angels you more, you're the one that I've been waiting for, if you really want to know the truth about it, I think I'm falling in love, falling in love with you, I got my head and a spin, but I'm digging the spin I'm in, cause I love you, love you baby, love you, yeah. a contestar les nostres preguntes i bé, doncs és com una tradició dins del programa que la primera vegada que anem a un col·lectiu doncs les preguntes siguin molt molt típiques per donar una base no? de, de qui sou, què heu fet etc etc. i la primera seria, eh, per la cosa concreta de la trobada, és si és fruit la trobada de la confluència de diferents col·lectius, o sorgeix d'un únic col·lectiu que després es transforma en trobada Bé, la, la trobada sorgeix de, del, com el mateix nom indica, de la confluència de diferents persones, que sí que estaven el col·lectiu però no eren col·lectiu sinó eh, de diferents persones que treballaven al barri des de diferents àmbits i que ja ja ens en havíem anat trobant, havíem anat tenint punts de... de de confluència en altres lluites però a nivell puntual, que, que començaven i s'acabaven al cap de poc temps per exemple, doncs, el tema de la guerra l'Iraq, uh -huh. el tema de la vaga general o la o el nou estatut eren excuses en què fèiem una feina conjunta i després eh, la cosa s'acabava fins que va haver-hi la necessitat de fer un treball conjunt, un treball comú perquè vèiem que, les, que realment la, els resultats eren molt més grans eren, era un treball més eficaç bàsicament mm -hmm. i aquests diferents col·lectius eh, tots eren dins de moviments socials eh, per coses a lo millor, no, no tan concretes com tu has dit o eren més polítics també. sí, sí eh, eren eh, diferents de gent que, que vam venir des del de, de partits o de, o de moviments, organitzacions, que del barri hi havia una delegació uh -huh. o persones també a nivell individual, que uh -huh. es van unir al projecte amb la idea doncs, de, de, treballar, de treballar al barri. Uh -huh. I com i quan creus tu que surts aquesta necessitat de crear la trobada? Perquè tu has parlat, ja hi havia hagut treballs eh, conjunts puntuals que després es desactivaven, però quan es diu, no, ara anem a fer-ho permanent? doncs això va ser el gener del 2007 del gener del 2007 quan després de de plantejar allò que es fa no? la, la, la política no es fa no es, es fa poc a les assemblees i es fa molt doncs, en el lloc de trobada al carrer mm. quan parles amb la gent quan, quan, quan tu mateix doncs, vas rumiant aquí és on es fa la política doncs es va anar coent una mica doncs, les idees anaven parlant fins que el gener del 2007 eh, comencem el projecte de la trobada, que, que tindria la seva, la seva, en un procés de, de de creació, fins al juny del 2008, en què es, es fa l'assemblea constituent de la trobada. Amb uh -huh. quin objectiu? L'objectiu de treure la política al carrer. Això és el fil argumental de tot de la trobada, treure la política al carrer. Uh -huh. I mantenir-ho com una estructura permanent a la qual es dissonin aquests col·lectius o era una cosa que ja des del principi es tenia clar que es volia això o era només, funcionava encara al principi com una, com una plataforma d'articulació més o menys estable? No, no, ja es tenia clar que s'anava a dissoldre aquests col·lectius anteriors que treballaven al barri en una cosa estable i permanent en el temps? Aquesta era la, la idea des del principi? Sí, no eren no col·lectius, eren més aviat eh, eh, plataformes o... Uh -huh. o bueno, espais unitaris per treballar una temàtica en concret i llavors es dissolien cada vegada que, que s'acabava la temàtica no? quan s'acabava la Constitució Europea doncs s'ha acabat, acabat allò no? llavors eh, el, hi ha el raonament doncs, de que la, sorgeix la necessitat de consolidar un espai que mm, doni cobertura a tots els altres problemes és a dir, els problemes de, que tenien del barri i de la societat no es limitaven a l'estatut, a la guerra i a la... A la, a la Constitució Europea sinó que van al dia a dia i, i per això és necessari crear una cosa que al dia a dia també estigui fent, fent feina fent feina política uh -huh. i cadascú conservant les seves, les seves militàncies respectives als seus àmbits tothom sabem el cognom polític de cadascú però a la trobada venim a treballar conjuntament per treure la política al carrer que és nostre, la nostra finalitat, no? Uh -huh. Creieu... No, no, si volies afegir alguna cosa més. No, no. I bé, has parlat diverses vegades de, del barri, evidentment en el propi nom ja ja ho indica molt clarament eh, que vosaltres voleu arrelar políticament a Nou Barris. La pregunta seria creieu que aquest entorn social, i històric del barri, de Nou Barris eh, confereix un, caure, un caire singular a, a aquesta experiència? Eh, a veure... Segurament, perquè... Si t'hi fixes, el, bueno, el nostre barri sorgeix de, de, doncs, dels processos migratoris de mitjans de, de segle XX i, i el mateix nom del, el mateix nom del barri sorge, sorgeix de la revista que va publicar la, una associació de veïns als anys 70, fa, doncs, eh, és a dir, el nom del barri ja sorgeix d'una mobilització, d'una organització del veïnat, no?, Llavors, eh, què passava eh, en aquell temps no, que es va crear aquest, aquest barri? Doncs eh, hi havia una cohesió molt forta entre els veïns, perquè acostumaven a tenir les mateixes problemàtiques, unes problemàtiques que, que anaven al més bàsic, no, a l'aigua, al semàfor, a la plaça. No? I tot això doncs eren, eren motius perquè, perquè la gent es cohesionés. Jo penso que això encara existeix. Encara existeix tota aquesta vida al carrer, tot aquesta, aquesta, aquest llegat històric de la mobilització. Això ens, ens, jo penso que ens ha ajudat molt a l'hora de, de, de crear aquesta, les línies per treballar a Nou Barris perquè és realment del que, del que estem fets aquí, no? La vida al carrer, la vida del casal de barri, a la plaça, els, eh, és, és on realment s'ha de, de gestar la, la política no? l'hem de treure dels despatxos on està enquistada, on ens han volgut que, que estigués allà eh, encarcarada, no? en els despatxos de, de la gent que li interessa i que nosaltres ens, mh, ens preocupem per les coses més banals no, la política ha d'estar al carrer i ha d'estar a les places i als casals i la gent ha de parlar això és, una, és la premissa amb la qual partim per treballar uh -huh. I creiem que el barri, el nou barri és el, és un, pel seu llegat històric, és un, tenim molt, diguésim -sí, molts punts a guanyar perquè ha, és una cosa que està arrelada dins de molta gent no? i també per l'estructura dels carrers, perquè conviden també a, a mobilitzar-se per l'associacionisme històric que hi ha hagut. Tot això doncs, eh, té certa relació i pot ajudar a treballar en aquest sentit. I atenent a la, a la diversitat que hi té ara mateix el barri i a la pròpia situació eh, social que es pot aviure doncs, en un moment, per exemple, ara mateix que hi ha una crisi econòmica, que està afectant també durament a les classes treballadores i a les del barri, evidentment, perquè aquest ha sigut un, un barri obrer, sempre n'ha sigut un barri obrer i d'immigració, eh, quina dinàmica vol generar eh, aquest espai de trobada, aquesta trobada alternativa de, de nou barris per, el que tu has dit, portar la política al carrer? Doncs mira, el, ara s'acosta en temps en què hi haurà una atur escandalós, eh, no només al barri sinó, sinó arreu, però a barris com el nostre, barris que, eh, en, que han rebut doncs, la, la immigració, que és una font de riquesa, una font de diversitat, la de primer del, de mitjans de segle i ara actualment amb la immigració doncs, de, de, de fora de l'estat espanyol, doncs tot això són, són condicions que portaran a que hi hagi moltes necessitats socials per cobrir perquè hi haurà molta, ho veurem que hi haurà molt atur i el que cal transmetre és que la gent s'ha d'organitzar hem de parlar, hem de, hem de buscar solucions, no ens les buscaran des de dalt, les solucions, les hem de crear nosaltres hem de tenir les nostres pròpiques eines i concretant amb això que em preguntaves de què farem doncs mira, precisament eh, durant els mesos de gener a juny eh, comencem una campanya que es diu Ágora eh, obrim les portes en la qual tenim un lloc del barri un lloc públic, que ja s'ha utilitzat i ja s'ha fet altres vegades eh, en el qual organitzarem debats al carrer. Per nosaltres és això, és eh, donar-li la veu a la, als moviments socials. Si anem a parlar d'habitatge, doncs donem la veu als que ja ho estan parlant, als que estan parlant des de fa temps. Donem la veu als veïns a veure què opinen, busquem solucions, fem propostes polítiques, no? De fet, és és el que, és el que estem buscant, no? Les, eh... Ara ens podríem eh, poder escriure tot de propostes polítiques en un sentit per acabar amb la crisi. I segurament estaríem tots d'acord, i... però això, amb això no n'hi ha prou. Hem de fer un canvi de mentalitat. El que cal fer és que la mateixa gent la... s'organitzi, que els mateixos moviments socials siguin els qui realment proposin aquestes, aquestes propostes i que sorgeixi d'ells. No que sorgeixi del del, del Masies, no? que... Que, ens, eh, que sap la veritat de com s'han de fer les coses i com s'han d'acabar amb les crisis entenem que això ha de sorgir des de baix i la proposta més concreta que tenim ara sobre la taula és aquesta arbre que serà un fil conductor d'aquest mes de gener a juny on farem una sèrie d'activitats al carrer activitats entenen com actes públics eh, debats en el qual doncs, convidarem a, a persones implicades en una temàtica concreta i alhora doncs, la gent doncs, podrà participar, podrà dir la seva perquè la gent ha de veure que el barri, que al carrer s'està parlant dels seus problemes i que s'estan buscant solucions que no ho fan des de dalt sinó que ho fem des de baix que ho fem des de la gent, això és que ho sé Abans hem parlat de, de la singularitat que hi pot haver en el fet d'haver sorgit en un barri com aquest i bueno, estem parlant ara de les dinàmiques que voleu generar en aquest barri però tot això, aquesta experiència podria ser eh, exportable a un altre barri? És un dels objectius de la trobada? No, la trobada mmm, la trobada neix per treure la política al carrer i per fer una tasca a nou barris eh? Eh, Tot a, entenent que s'ha fet i s'està fent i es farà Sempre d'acord amb la conjuntura que visquem a nou barris. Una conjuntura que en els altres àmbits de Barcelona o els països catalans o de l'estat espanyol no es doncs pot ser diferent. Quan és diferent doncs s'han de fer uns altres, de buscar altres eines. No? Nosaltres entenem que cada... cada... cada... Mm, els moviments socials en cada àmbit s'han d'adaptar a aquelles conjuntures que es troben. Nosaltres ens hem trobat aquesta, hem actuat d'aquesta manera el temps dirà si ens hem equivocat o si no ens hem equivocat això ho anirem veient però entenem que cadascú, cada barri ha de saber, ha d'estudiar-se a si mateix i ha de veure realment quines necessitats hi han i com es pot fer tot això, que potser és un procés similar d'unificar de fer una força comú entre diferents, bueno potser, potser passa per això i potser sí que pot ser una experiència que, que es, pugui, es pugui treure no, tam, nosaltres no, som, no, ens, no ens considerem ningú per, per manifestar-ho d'aquesta manera, cada barri cada vila que, que busqui les seves, les seves eines no? i a nivell polític el fet de que hagi sigut punt de trobada de diferents col·lectius que ja partien d'una tradició eh, pròpia pot, pot servir com a, com a exemple eh, em, em refereixo un exemple d'unitat d'acció política per a altra gent, el, la trobada eh... Sí, cadascú, cadascú pot interpretar-ho de la seva manera, no? però aquí està donant bon resultat, ja et dic, no es tracta d'amagar d'on ve un, d'on ve l'altre, els cognoms polítics, sinó tothom sabem, eh, sabem d'on venim, i, i aquí s'ajunten doncs, eh, no? doncs, les diferents tradicions, s'ajunten les diferents generacions, i, i, i anem, anem fent amb l'objectiu que, que ens proposem uh -huh. i que sembla que tots i totes doncs, eh, estem sota aquest paraigua i, no, i no hi ha cap mena de problema uh -huh. és més, sumem, es tracta de sumar i, i sumar en favor dels, dels desemparats de la història no, no hi ha més, no hi ha secret Bé, i ara, per, per poder finalitzar eh, aquesta breu entrevista d'avui, doncs, eh, quines serien les, les activitats i projecció de futur? Tu has parlat d'àgora, però, eh, diguem-ho més en general, la trobada, quin, quin futur li veus? En, així, en ampli en abstracte. Doncs... Eh, ens cal arrelar molt més... En els, en els moviments que hi han sorgit a Nou Barris. Nou Barris és un, és un districte de 165.000 habitants i que no és fàcil. No és fàcil, hi ha molt d'associacionisme. Llavors, el que ens proposem és eh, donar suport als moments ja sorgit i que entri en relació entre si. És a dir, hi ha gent que està treballant des de cooperatives de, de cooperatives de consum, hi ha gent que està treballant des de l'ecologisme, des de l'habitatge... Es tracta d'agafar totes les experiències, donar-los-hi un, donar una vinculació entre elles, perquè recordem que eh, el que tenim davant, el capitalisme, eh, eh, diguéssim que ens, ens ataca per diferents bandes, però tot té un fil conductor, no? tot és un fil conductor de la propietat privada, i dels interessos i de l'acumulació, diguéssim, paraules més ortodoxes però llavors les, les alternatives també han d'estar vinculades entenem que nosaltres hem de fer un paper no de portar una bandera i que tothom segueixi sinó al contrari, d'anar i donar embranzida a les propostes que ja estan sorgint donar-los vinculació amb, amb, amb d'altres, que ens coneguem tots plegats que els moviments socials com més forts millor que hi ha res de nous fins i tot aquest és una mica el repte és, introduir-se en el barri, en les problemàtiques del barri, en els moïts que ja estan sorgint, analitzar-los, veure com se'ls hi pot donar més, més, més, més corda i la consigna és l'aquest la que he dit abans, treure la política al carrer, que la gent s'organitzi, que la gent participi, que la gent no es quedi a casa, que, que no es pensi que la, que la crisi ens la solucionaran des doncs, d'un despatx des, de, des del Parlament la crisi ens l'hem de solucionar a nosaltres, i els problemes que tenim els treballors treballadors, estudiants doncs hem, els hem de solucionar a nosaltres, uh -huh. perquè passa una cosa mira uh, resulta que a una sola persona el polític vale? se'l pot se'l pot mm, enganyar se'l pot silenciar Se'l pot eh, fins i tot corrompre i se'l pot matar. Però a tot un barri, a tot un poble organitzat, ni se'l pot corrompre, ni se'l pot silenciar, ni, òbviament, ni se'l pot matar. Per tant, aquesta és la idea. Ens hem de plantejar les alternatives pel segle XXI com eh, des d'una embranzida social. S'ha acabat de, de presentar de jugar al, a la democràcia eh, capitalista de la representació i, mm, i jo us portaré diguéssim tot el que us, us necessita no? en nom del socialisme o en nom de no sé què, pas què. nosaltres no creiem en aquesta política de saps quantes, quantes vegades votem a la nostra vida? no, a veure, està calculat o què? si visquéssim 100 anys mhm uh -huh. 20 vegades podem a la nostra vida. Ens pregunten vint vegades. Això no és suficient. Creiem que no és suficient. Per tant, eh, hem de renovar. Hem de renovar el, el que és la, la política i les formes de decidir. i, i això passa perquè la gent s'organitzi, per, perquè la gent eh, prengui una mica de consciència i això és el que realment fa mal al qui, qui vol tenir dominat no? que és que vol precisament l'antítesi no? que estiguem a casa que, no, que siguem com més apàtics millor i que, no, i que no participem com més desencisats estiguem millor i estiguem, estiguem tranquils a casa i el, penso que el que hem de, el que hem de buscar és, és el contrari és mobilitzar la gent, mobilitzar la gent. que la gent s'autoorganitzi no volem ser, no volem ser la, la, com deia abans doncs, la, la bandera de de ningú, sinó que volem contribuir aquesta és una mica la finalitat nostra i en una cosa més concreta pots donar alguna dada de, en el sentit eh, plana web eh, forma de contacte eh, on és per això de l'agora o quan ho penjareu perquè comenci la gent a interessar-se més que res pels nostres oients de qui, qui li soni bé tot això que s'ha dit i vulgui començar a saber coses bé, doncs eh, pot consultar la nostra pàgina web que es trobada alternativa 9barris eh, .blogspot.com uh -huh. eh, També tenim la seu social al, al, al barri de la Prosperitat al carrer Gulló 108 és el casal popular 3 voltes rebel uh -huh. i que està convidat, a, està convidat a les plenàries que fem, que són obertes per qui vulgui venir i participar, i la seva no, no tanquem la porta ni, som, ni pretendem ser mig clandestins ni, ni res d'això, ben obert ben obert per ser una oberta i, i que la gent digui la seva a les nostres plenàries ens organitzem amb en grups de treball també que per donar una mica per donar, doncs, la possibilitat doncs, de que la gent que vingui doncs, pugui treballar en allò que li agrada no? ara mateix estem treballant en, una, en un grup de treball que es diu dinamitació, que coordina una mica el, les dinàmiques generals el, un d'habitatge un de, um, ecologia... i eh, precarietat laboral i comunicació eh? que està eh, bueno, cadascun una mica més temàtiques més tècniques, més tècniques o més polítiques i per la qüestió de l'àgora doncs, es podran trobar a part de la pàgina web que, que estarà convocat doncs a Via Júlia a la mercatina de Via Júlia en principi doncs, serà allà el punt on començarem aquesta lògora és un projecte bastant a cegues perquè eh, a veure què, què pot passar no? uh -huh. a veure si va, si va participar en la gent, a veure si té èxit i mm, què passaria no? si el dia de demà tinguéssim àgores a tots els barris de, de nou barris. ostres seria ben bonic de veure, això segur bueno, la gent se l'enganyaria menys segurament <ríe> bé Pau, doncs, l'ho he dit al principi moltíssimes gràcies per per haver-nos concedit aquest temps de preguntes i respostes i, bueno, tot el, tot el nostre entusiasme i endavant amb aquesta proposta. I a vosaltres moltíssimes gràcies perquè, a més, eh, si vosaltres no... si d'algú ha de dependre, també, que tinguin endavant projectes com la trobada o projectes socials, és gràcies als mitjans de comunicació que esteu al costat dels moviments socials i doneu cobertura a les lluites que interessen a la gent, a les lluites que... Han de, que han de canviar han de canviar les coses en aquest món i si passa per algú és per vosaltres i per tant també la nostra eh, felicitació i endavant amb el vostre projecte també a Onda Libre i a Ràdio Contrabanda Perfecte Bé, doncs heu escoltat ja l'entrevista que li van fer al company de Trobada Alternativa i feia una... convidava, feia una invitació a tothom qui volgués sumar-s'hi a aquesta proposta i més tinguent en compte que ara faran una activitat nova, aquesta àgora, pels pròxims... Eh, les pròximes setmanes ja quasi, em sembla que... Doncs sí, va dir una data d'ara de, de del gener, <coughs> o a partir del gener, es pot consultar el seu blog, que també em va... em va donar l'enllaç i, bé... Bueno, Evidentment, nosaltres els seguirem amb molt d'interès i tenen aquests micros oberts per quan vulguin participar-hi. Doncs ara anem amb una pauseta musical i emprendrem el gran tema d'avui, eh, que és eh, l'altre gran tema, evidentment, eh, que és el, el de Palestina. Recordeu, esteu a un delibre al 92.4 de la FM de Barcelona i teniu un número de telèfon per poder trucar en directe, que és el 9-3-317-7366. La CIA, uh. Pink Moons... Purple skies, red clouds, oh, you breaking down a color scheme, what you think, sorry, yes it is, that's what I was talking, you know you don't know what you're about, you know I don't down, class, take your seats, pull out the manual, And turn to chapter 3 about to learn a lesson on color schemes you ready here we go go okay kids today we learn the color schemes like your purple hearts, black clouds, yellow summer rains can't go wrong if you listen to the song with the song listen to the song sing along to the go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go he was right for his chain in front of a brownstone stone what's a fellow to do if he not Earning one red cent But trying to make the green and mix it yellow with' blue Don't know what's true or nothing black on black Cause his lips fly, that's what I heard Word you around like the pink guy Watch out when your enemy sneak by Wish like could pour white right out On these lines before the ink dry Okay kids, that's now we learning color schemes From red cross, blue shield Yellow summer rings can't go wrong If you listen to the song, win the song Listen to the song, sing along to the heart кол кол кол that is something that's from fighting over where from feeding head no some murder we call it well got some boys in blue with black jacks lock in new year the sell purples through with the blue tooth saw this go digging rap on our newposing in blacktail another black girl lost inside the world of black male them white collar crime done on the sneak tip different from blue collar workers fetching the pink slip Yo, red yellow orange green brown white black pink purple gray blue Now let us bring it right back blue gray purple pink Black, white, brown, green, orange, yellow, red, now let us break it back down to the Okay, kids finally come to the last lesson of the day colors, colors, colors, pay attention colors, colors, colors, now colors, colors, colors. i think it's white foul wow. i si the crinkles and noise juice and twist the white window win a white o how first in the town beneath the night skies now you' going with the trout telling little white lies that gives a the blue to see drummer printing in black and white home papers that covers the news and read some do and the white teeth was lying an oh pis a victim mother cry body even kill this gold okay kids with the learning color scheme using words like white Yellow submarine can't go wrong if you listen to the, the song When the song, listen to the song, sing along to the Okay, okay, uh, I get this song, color schemes, what uh What is exactly did we learn? We learned all the time, the shit Oh, you right Okay Very sleepy, well, his eyes went out to put the pen back in his left hand. At phases 8 and 31, the four faculties are done, but the principles are some. This whole period, if you look, is like the bishop in the book, so it says in this book. It was made by a special commission of Navajo basketball coaches and blonde ladies. Hey! All the seminars by the airport and the double tree I even let her use nephew's deep paint in the Bahamas for free But she means nothing to me Bé, doncs començarem amb la lectura del manifest que ens han fet arribar la gent de la Casa Palestina aquí a Barcelona. Eh, doncs, evidentment, en randa tota l'agressió que s'està produint a la Franja de Gaza per part de l'exèrcit israelià. I diu així, l'exèrcit, ah, perdó, comença a Barcelona 28 de, de, 28 de desembre de 2008, prou complicitat amb la massacre del poble palestí. L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. De moment, el resultat d'aquest nou acte de barbària ha causat centenars de morts i ferits, incloent hi un nombre indeterminat d'escolars que en el moment del primer atac militar israelià eren conduïts cap a casa des de l'escola. Aquest últim bany de sang de civils palestins, tot i ser el més despietat, no és el primer ni suposa un canvi de lògica en l'estratègia d'aparheit i de colonització israeliana. És més bé culminar el llarg setxa israelià a Gaza que de moment, per una part, ha merescut diversos pronunciaments no vinculants per part de diversos organismes internacionals i, per altra part, s'ha de destacar que les decisions que sí són vinculats han estat sistemàticament ignorades pels diversos governs israelians. Fa mesos que el poble palestí de Gaza viu una situació completament insostenible, atrapat dins d'un veritable camp de concentració privat de recursos, de que viures a de cap possibilitat de desplaçar-se encerclat per l'exèrcit irèlia i amb les fronteres d'Egipte tancades. Davant d'aquesta situació no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció alimenta la complicitat dels governs de la Unió Europea en lloc de pressionar el govern d'Israel per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans, crims de guerra i incompliment sistemàtic del dret internacional. El passat 9 de desembre els governs europeus van decidir enfortir les relacions comercials de la Unió Europea amb l'estat d'Israel sense condicionar aquest acord a la presa de mesures cap a una pau justa a la regió que respecti els valors propis de la democràcia i dels drets humans. El govern d'Israel, encoratjat també per la manca de crítica nord-americana, ha entès el missatge d'aprovació i actua en conseqüència. Fins i tot a casa nostra, els departaments de vicepresidència i d'innovació, universitats i empresa, han posat el seu gra de sorra aquestes darreres setmanes, protagonitzant visites a Israel amb l'objectiu d'impulsar les relacions econòmiques amb Israel obiant així els reiterats informes de l'ONU que equiparen el règim d'ocupació israelià amb la perfei sud-àfricà i que reclamen a la comunitat internacional incrementar la pressió política i econòmica vers l'estat d'Israel. <totipen -se> <totipen -se> it's clear, it's clear, it's clear It's clear, it's clear, it's clear a signal from Cairo les organitzacions assignades ens neguem a l'exercici deshonest i immoral d'equiparar les parts en conflicte. La desproporció de víctimes és aclaparadora, de centenars a una en aquest cas. Ens neguem a ser còmplices de la massacre contra el poble palestí. És per això que fem una crida als nostres governants i a tota la societat civil perquè facin seu el compromís amb la cultura de la pau expressat de manera àmplia i reiterada per la ciutadania del poble de Catalunya. En el moment present, aquest compromís passa per la ruptura immediata de tots els acords de cooperació i associació comercial amb l'Estat d'Israel en tots els nivells, europeu, espanyol i català. I per això reclamem que el govern de l'Estat espanyol aturi el comerç d'armes amb l'Estat d'Israel, que el govern de la Generalitat suspengui els acords comercials amb Israel que el Departament de Vicepresidència i el d'Innovació, Universitats i Empresa estan promovent. Primers signataris d'aquest manifest, Plataforma Aturem la Guerra, Nova, Centre per la Innovació Social, Institut de Drets Humans de Catalunya, AXUR, Les Segovies, Servei Civil Internacional, CIEMEN, Associació Catalana per la Pau, Sodapau, Xarxa d'enllaç en Palestina i Comunitat Palestina de Catalunya. So per tots aquells que si vulguin adherir... El conjunt d'entitats i organitzacions que vulguin adherir se a aquest manifest, que s'entregarà a vicepresidència per exigir que suspengui la col·laboració econòmica amb Israel mentre no s'aturi el setge sobre Gaza i no s'enderroqui el mur de l'Apartheid, es poden enviar a comunitat.palestina.gmail.com. Repetint, comunitat.palestina.gmail.com. Així mateix, per uh, reunir signatures del món de les universitats i la recerca, que inclouen tant a professors com a sindicats d'estudiants, centres d'investigació i recerca, les signatures s'entregaran al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat per reclamar que suspengui els escorts que està impulsant amb empreses dels àmbits de les noves tecnologies de la comunicació i de les tecnologies de gestió de l'aigua amb Israel. Aquestes signatures es poden enviar a la mateixa direcció, a correu e-mail, que és comunitat.palestina.gmail.com. amb una altra pauseta musical i seguim amb el tema de Palestina a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Fall... Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia el 91.4 de la FM de Barcelona A Ràdio Contrabanda Ràdio Lliure i Autogestionada Per poder participar en directe Truqueu al telèfon 93-317-7366 So fucking special But I'm a crew. open it's tremendous hotel shine blind for i inspect you do the future see millennium killer v so 50 gold 60 platinum sacking the matches with drastic wrap play melt the steel like blacksmith black woo jacket scream bees to gunson from the whoppa showman's it gets the function heads by the score take flight inside the war Ticks hit the floor die hard fans he more behold the bold soldier control the glow solely proceed the low swinging sword like shinobi grounds are fam footprints solid rock who got it locked performing live on your hardest slide the world turns i spread like germ bless the glow with the pestilence the hard headed never learn this my testament to those burn my position in the game of life, standing firm, on foreign land jump the gun out the frying pan, until the fire transforming into the ghost rider, a six pack, and the street car named Desire, who got my back in the line of fire holding back, what, my people's if you with me, where the fuck you at, niggas is strapped, and they trying to twist my big cap it's court adjourned for the bad seed from bad sperm, Irv got my wig fried like a bad perm, what the blood, clocks we smoke pot and blow watch you wanna think twice I think not, the iron lung ain't got to tell you where it's coming from guns and neverron tearing up your battle zone rip through your slumps I twist starts from the heart try to improve, loop my voice on the LP my teamie on the slang Rock certified shadow box so let me dar it talking tell your story walking take cover kid what run for your brother kid run for your team and your six can round rupees so I can squeeze with the advantage and get wasted my deadly nose reign supreme your foot is basic compared to mine domino has arch and crash paragraphs taste sign take a free ride on my thought I got the fashiont catalog for all yardda all, all praise due to God the sloggle continues who claimed Vulchain, Olympic us, flaming, it burns so sweet, the thrill of victory, agony defeat, it slow, flaming the lux slow, Poor, judgment day coming, conquer it swore, allow us to escape hell, glow spinning bomb, pocket full of shells out the sky, golden arms, soon spit the shitty mortal combat sound, the fake step makes the dust sting the ground, a jungle junkie, vigilanty tantrum, a death kiss, cat walk, another anthem, holy ferranto, street warriors with anesthesia Overstrip, graceful, music, ballerinas My music's Sicily, rich California smell An axe killer's enter, paint a picture well I sing a song from Sing Sing, sipping on Jing Sing Righteous wax, snapper, Rome, rotating ring oh, I saw kings. the wooded soldiers, these cypherpunks couldn't hold us A thousand men rushing in, not one nigga was sober Perpendicular to the square, we stand low like flare Escape from your dragon's lair In particular, my V travel like a vortex Through just spine, to the top of your cerebral cortex Make you feel like you bustin' up from raw sex It'd be too juvenile right if clock up your bloodline terminal like Grand Central Station. Programmed fast lines on innovation. Get intact like a fuck, probation. War the masses, the outcome disastrous. Many up the victim families, save the ashes, a names on walls and graves to plaque. Those who went back, see penalties for the act. Another horde is torn, as born. its toastie ones gone. Those straight, they get slain on the song. The track when this helpless and suffers for multiple stab wounds and leaks sounds. As her 93 million miles away from k one to represent the nation. This is a gathering of the masses that come to pay respects to the wolf tang Clan. As we engage in battle, the crowd now spins in rage. The hot chief Jamal Irie takes the stage. Light is provided through sparks of energy from the mind that travels in mind form, giving sight to the blind. The dumb are mostly intrigued by the drum. Death only one can save self from this relentless attack of at the tree. Racks, there's none. Yo, yo, yo, fuck that. Look at all these crab-miggas stay back. Lampin' light them gray and black. is on my man's rack. Codeine was sourcing your drink. You had a navy green. Salamander fiend. Bitches, never overheard you scream. You two faces a scum of the slump. I got your whole body, though. Blowing like Salamarin 81. Sound convincing. Thousand-dollar cork pot convincing. Hands like sunny listed Get blocked, mission. Hold the up. I'm the fuck up. Separate the English from the Dutch me Black over Jualee we like the Jane B session season needs the green earth 93 million miles on the first drop verbal is the way bird like the mega herb hey yo decimation gun your mouth so verbal foul connect thoughts to make my man chow swift no the rise of blue tank all up in the high riser new york gang rise of world just a dosage delegate my clan with explosives while wow, my pen blow lines for see y'all the number one Trap picks, head down the beat gaw The delegate, the guard, the seagull The swift chancellor Flex the white gold tarantula Track truck, diesel, play the Weegar Substantula, max mostly Undivided, then sliding gamma guaranteed Made him jump like Rod Strickland Yeah, I'm out of sync I granddad's wax and take a drink A linen pink home, don't look close Pack the watches in the pony car Before the gate he squints red ready to start oh, My baby's angry, he's always so dance, you think she thinks he really cares, well I'm gonna tie you by nine, he's in the Kansas City cabin today, pretend I'm asleep, I hear him say, the old hag is sleeping, now old hag stay sleeping, if you never i si s'estan fent tota una sèrie d'accions aquí a Barcelona per denunciar si, sí, bueno, perdó s'estan fent una sèrie d'accions, m'he adavantat al que, que ara volíem parlar doncs si s'està denunciant per part de la xarxa de Palestina, el, bueno, tot aquest col·lectius que han fet aquest manifest la Casa de Palestina, etc etc, els gigams institucionals que hi han establerts amb, amb, amb Israel, perdó a partir d'aquest Departament d'Universitats, Innovació i Empresa, el propi divendres, dia 2, una degena d'activistes del col·lectiu Solidaris amb Palestina es van encadenar al matí a les portes d'aquest departament, al Passeig de Gràcia de Barcelona, per protestar contra els convenis de cooperació que té aquest departament amb l'Institut Israeliar de Tecnologia. Àritz Nafarroa, portaveu del col·lectiu, ha explicat que preveuen seguir encadenats fins a les 6 de la tarda moment en què començarà una concentració a la plaça Sant Jaume contra els atacs israelians a Gaza. Naferroa ha dit que mentre no es respequin els drets dels palestins no hi poden haver convenis amb israels. En lloc de pressionar el govern d'Israel, el govern català continua desenvolupant convenis de cooperació. És a dir, el propi divendres dia 2 ja va haver-hi una acció denunciant aquesta cooperació amb un règim que els propis organismes internacionals han denunciat com de part hate. Aquesta gent que va fer aquesta acció eh, va fer també un comunicat que us el volem llegir. L'exèrcit d'Ocupació israeli està cometent una nova massacrer a Gaza. De moment, el resultat d'aquest nou acte de barbària han estat més de 400 morts i 2.000 ferits. La comunitat internacional no ha sigut capaç fins hores d'ara d'emetre un comunicat de condemna, deixant a l'estat d'Israel les mans lliures per seguir endavant amb el seu genocidi a Gaza, ...incomplint tots els acords internacionals. Davant d'aquesta acció no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció no pot anar acompanyada... ...per una normal relació entre l'estat d'Israel i Catalunya. En lloc de pressionar el govern d'Israel... ...per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans... ...crims de guerra i incompliment del dret internacional... ...el govern de la Generalitat engega i desenvolupa... ...convenis de cooperació amb l'estat d'Israel. Ens neguem a ser còmplices de la massacre contra el poble palestí... ...i és per això que fem una crida als governants a que trenquin de manera immediata tots els acords de cooperació i associació amb l'estat d'Israel. Aquesta acció està enmarcada en la campanya de boicot encetada des de la societat civil per tal de trencar tots els lligams amb un estat que no respecta els valors del dret internacional i vulnera de manera sistemàtica els drets fonamentals de les persones. Per això avui ens hem encadenat davant del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, on el seu conseller en cap, Josep Oguet, d'Esquerra Republicana, això ho diem nosaltres, ha viatjat en els últims mesos a Israel per establir convenis de cooperació amb l'Institut Israel de Tecnologia i l'empresa Albarion, especialitzada en tecnologia multimèdia. Volem visibilitzar davant la ciutadania aquesta cooperació que des d'aquest Departament de la Generalitat es du a terme amb l'Estat d'Israel, un estat que s'auto-otorga plena impunitat per executar un genocidi a la franja de Gaza sense cap condemna per part de la comunitat internacional. Per tot això demanem la immediata ruptura dels acords que es tenen des d'aquesta conselleria davant la tràgica situació que viu el poble palestí. També fem una crida a la ciutadania a participar en les properes mobilitzacions que es duran a terme a Barcelona en solidaritat amb Gaza i el poble palestí. Firmats solidaris, solidàries amb el poble palestí. Bé, i ara només ens resta posar una canzoneta més i fer eh, el recull informatiu d'aquesta setmana de l'Onda Libre, que serà ben breu, perquè si parlarem de de la concentració d'aquesta tarda i de la de, nacional del pròxim dia 10 en favor de Palestina i per denunciar aquesta nova massacre per part de l'estacionista d'Israel. Di només que aquesta cançoneta està feta pel P, el front, FPLP, el Front Popular d'Alliberament de Palestina. I és el nostre petit homenatge, encara que sigui a la lluita del poble palestí per la seva, pel seu alliberament nacional i per la seva dignitat com a poble en contra de les agressions del sionisme israelià recolzat per tot l'imperialisme del món que vol tenir la seva vota militar a Orient pròxim. La lluita del poble palestí vencerà. Bé, se'ns ha acabat la cançó així massa de sobte, anem a posar l'entradeta a el que és el, a la cunya d'aquí d'Onda de, de Libre, del recull informatiu. Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda. En el que preteníem fer era recollir les eh, diferents concentracions que s'han donat i es donaran arran d'aquesta agressió al poble palestí, d'aquesta nova agressió. Ja eh, han hagut tota una sèrie de, de concentracions, que bueno, estaria bé també fer-ne un, un petit repàs de quines han sigut i quina ha sigut la mobilització fins... Fins al moment eh, hi ha hagut... Bé, bueno, la llista de poblacions és eh, llarga, val a dir, molt llarga. Eh, podríem començar des de la pròpia Barcelona, que hi ha dues dates. Eh, avui mateix, el 4 de gener, a les 8, concretament, a la plaça Sant Jaume, eh, i arrel de la invenció terrestre de gasa... Mm, ja sabeu, aquesta matinada, ho hem dit al principi del programa, s'ha passat d'un bombardeig a una invasió terrestre amb intervenció dels tancs i de columnes de militars israelians a Gaza, doncs s'ha decidit convocar una concentració d'urgència a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 8 de la nit. La manifestació, que es pretén que sigui a nivell nacional, és a dir, de països catalans d'abast nacional és el dissabte dia 10 de gener, una manifestació a la plaça Universitat a partir de les 5 de la tarda. És a dir, el pròxim dissabte 10 de gener a la plaça Universitat a les 5 de la tarda. Uh, més concentracions que s'han donat tenim també a València, avui mateix, el 4 de gener, eh, però aquesta, en comptes de ser a les 8, eh, com a Barcelona, és a les 12, la plaça de l'Ajuntament de València. A Molins de Rei tenim una concentració abans del dia 10, que és el 18, dijous 8 de gener, a les 8 hores, a la plaça de la Creu. A Molins de Rei, diem de nou, el dijous 8 de gener a les 8, a la plaça de la Creu. Hi ha hagut concentracions, però hi ha pesades a Girona, el dimarts dia 30, a Lleida, el dilluns 29, a Rubí, el dimarts dia 30, a Vic, el dimecres 31, a la Garriga, el dimecres eh, dia 31, a Sabadell, el dijous 1 de gener, a Mataró, el dijous 1 de gener, a Baix, també el dia 1, a Sant Celoni el dia 2 a Santa Coloma, el dia 2, a Sagen, també el dia 2, a Vilafranca del Penedès, a Sant Joan d'Espí, també tots aquests el dia 2, a Lleida, una altra concentració, eh, també el dia 2, a Granollers, eh, el dissabte, dia 3, i, bueno, anem dient tota una sèrie de poblacions que ja han fet de concentracions, ja siguin el dia 2 o el dia 3, amb, amb aquest caràcter d'urgència, que van ser a Manresa, al Prat de Llobregat, a Terrassa, a Vilanova i la Geltrú, Alacant, a Reus, a Lleida un altre cop, a Tarragona aquest mateix diumenge a la 1 també, a la 1 a la plaça de la Font, a Salt, aquest també diumenge dia 4 a les 12 del migdia, a Girona serà també un dimarts 6 de gener a les 8 del vespre a la plaça del Vim, i per Girona hi ha una altra, per aquesta ja és una manifestació, el dissabte 17 de gener a les 12 del migdia. Doncs tenim que hi ha una sèrie de concentracions per avui mateix, que són a Salt, a València i a Barcelona aquest mateix dia. 4 i a Tarragona, aquest mateix diumenge dia 4, en diferents hores. Per la que ens toca més a prop, evidentment, és per Barcelona que serà avui a les 8 de la nit a la plaça Sant Jaume és una concentració d'urgència, així és el, el comunicat de convocatòria, però la grossa, la que s'espera que sigui una manifestació que aplegui a tots i a totes, col·lectius, partits polítics, entitats socials i cíviques gent el poble, vaja, en general, la ciutadania de Barcelona en general, és aquest dissabte 10 de gener a la plaça Universitat a les 5 de la tarda. i amb això ja ho deixem fins la setmana que ve que esperem poder-vos donar més, eh, més informacions si hem aconseguit també a entrevistes arran del tema de Palestina. Doncs uh, que tingueu Bons Reis i ens veiem tots i totes el diumenge... Què he dit ara que tingueu Bons Reis? Simplement, diu vos que acabeu de passar unes bones festes, que si us toca donar-vos regals el Dia de Reis, doncs us el doneu si no, no. I simplement això, que tingueu molt bones festes uh, per a qui encara us restin uns dies i ens veiem tots i totes el dia 10 a la Plaça Universitat a partir de les 5 de la tarda. I que, doncs, evidentment, tot aquest programa ha anat a memòria dels morts per, dels morts per aquesta nova agressió del sionisme eh, israelià i tota la nostra solidaritat des del cor amb els palestins i tots aquells que estan lluitant per un altre món millor i per la causa d'alliberament palestina. Doncs fins la setmana que ve, que tingueu molt bona setmana a tots i totes i seguiu escoltant Radio Contrabandal 91.4 de la FM de Barcelona. Why the bitches broadcast this flash and tell the news like Katie Chung. How the bullet collapses long let's all watch the horrors he swallows tongue another youth dead before the age of 21 let the sun grow in the ghetto of the slums with a shot that go twisted metal cash flow we slow nigga and yet. be yellow by the lone gunner. who should be banned for who got slain last summer by cocaine runner a new year is dawning new crews is forming rival gangs warring blood suddenly forming the streets are deep son everyday is like a rerun so i reach out and try to cheat one with 85% on Tibalaska tint no Y'all ran so a spent behind the cage friend slope down on the concrete killer instinct spray rat niggas get